Ні, дякую, я кинув цю погану звичку, здоров'я не дозволяє. А мені моє здоров'я вже все дозволяє, іронічно промовив декан. А як звати матір, дівчинки? Здається, Валентина Іванівна. Та ви можете особисто з нею познайомитися. Директор школи дасть вам її адресу і телефон, розповість деталі родинної біографії. Впевнений, нікого не здивую чергове непорозуміння бо постійно у центрі уваги. «Але такий твір – це скандал!» Карпа Івановичу, мені треба бути б на нарадіо четвертій, тож я піду, але як виникнуть запитання – дзвоніть. І, будь ласка, нічого не робіть з цим твором. Я хочу дочитати його. Запевняю вас, він не вартий того. Далі йдеться якась Тарабарщина. І Я захоплююся Діаною, її здатністю створювати навколо себе спалахи ворожнечості та захоплення водночас. Я не думаю, що цей твір написано спеціально, щоб привернути до себе увагу. Це зайвий клопіт. Вона і так – суцільний головний біль. Ярошчук пішов. Карпо Іванович схопився за голову. Останнім часом біль став нестерпним. Річ у тім, що Карпо Іванович Олексійченко – нинішній декан пединституту, хворів на пухлину головного мозку. Поза лікарі не зізнавалися, скільки йому залишилося, він сам дістався до своєї історії хвороби та лікар виявився грамотним. В графі діагнозу була вказана латинська назва. Карпо Іванович ненавидів лікарів з їхніми загадками, але й сам уже здогадувався, що справи у нього кепські. Головний біль став невід'ємною частиною його існування. І він став забудькувати, зовсім зіпсувався характер. Його старий знайомий лікар без аналізів та латини пояснив, що страждає мозок, і пообіцяв надалі появу епіліптичних нападів, порушення мов та втрати нюху з одного боку. Що ж до ефективності оперативного втручання, Карпо Іванович Сам перечитав усі йому доступні довідники лікаря-практика, але нічого конкретного та втішного не знайшов. Він чинив як справжній старий вояка, відмовився від усього – інвалідності, операції та іншого живодерства, як він це називав. Життя скотилося до небосхилу. І хоча Олексійченко ніколи не вважалися криваві хлопчики, і він не чув стогону безвинно замордованих, почувався дуже втомленим і хотів своєчасно зустрітися з вічністю. Після 60 років йому стало сумно думати, що він – Олексійченко Карпо Іванович, лише маленький гвинтик у механізмі еволюції. Йому набагато легше було б старіти, якби не минуча смерть, виявилися не кінцем, а початком усього. Він став сентиментальний, образливий та некорисний в роботі. Хвиля гласності виконала його на берег до звичайних людей, нащадків тих, хто загинув на безкрайніх просторах таборів. Журналісти почали заробляти собі на хліб сенсаціями та відкриттями. А самотня фігура Олексійченка була солодкою приманкою для неледачого писаки. Концумольські активісти, віддані партійці і просто кадибісти поділили між собою торгівлю, гроші та інший приємний клопіт. А такими нікчемами, як Олексійченко, можна було заткнути дірку в системі провінційної освіти. Тиша та свіже повітря якнайкраще підходили для сивого, хворого дідугана із жахливим, гидким від брехні та зради, минулим довжиною усе життя. Карпо Іванович мріяв спокійно дожити відміряні йому роки, він ні на що не звертав уваги чому ж фантазії п'ятнадцятирічної дівчинки змусили його здригнутися. Він узявся перечитувати твір ще раз у пошуках відповіді.